І за її коротку любов. Вийшов на вулицю, гаразд не знаючи, куди йде. Будь-куди, аби з дому. Його не радувала передвесільна митюшня І думки про весілля. Навіть зрадів, коли його покликали. У синьому квадраті хвіртки, Мов би в синій рамці, вперше у боки руки, Важкий, тілистий, із здоровими рум'янцями На повнім виду, Стояв Яків Неділя, колишній бухгалтер колгоспу. Працював при ньому. Два роки тому вийшов на пенсію. Тільки в цю мить Василь Федорович відмітив, що колишній бухгалтер, мов би, випав йому з пам'яті. Сусід, а навіть не зустрічалися. Мабуть, ті самі думки навідали й неділю. Хоч би коли зайшов Василю Федоровичу. Подивився, як живуть пенсіонери. «Моїм якої помочі треба? Мо чого не стачає? Треба ж по-сусідськи, вась-вась!» «Та все, клопіт!» – отказав і привітався з неділею за руку. «Мабуть, животієте?» – і ступив до хвіртки. Він недолюблював неділю, і то з нічого, з дрібниці. І тепер подумав, що не можна з випадкового спостереження складати думку про людину, закреслювати її в пам'яті що, певне, він прикро помилився. Неділя чоловік культурний і розумний. Самих газет, казав, поштар виписує чотири, вивів новий сорт Агрусу, яким півкутка засадило садки, а колючка застряла грекові в пам'яті років три тому. Ішов навесні по вулиці і зупинився на цьому самому місці, когось очікував, а неділя саме город полов. Натикаючись на каменюку чи склянку, злодійкувато оглянувшись, перекидав їх через тин до сусіда. Ще неділя засипав усілякі інстанції заявами, але на те грек не вважав, хто в наш час їх не пише. Ну, то якої вам треба помочі? І тільки тепер побачив під вишнею столик, а за ним Родіона Голуба, тромбу. Свого неприхованого ворога На столі стояла пляшка горілки, чарки Закуски в полив'яних мисках Неділя не міг не знати, що грек воює з голубом Отже, запросив навмисне Це для нього цирку дома Привітався з голубом стримано, не подаючи руки Якої помочі? А такої, що я ні в чиїй помочі не нуждаюся Об тімі хотів сповістити і показати, як трудящі люди живуть. Бачимо, як живуть. Е, ні, не бачите. Ось ходімо за мною. Очевидно, неділя почував настійну потребу показати свій статок, і грек вирішив зробити йому приємність. Колишній бухгалтер повів його повз клітки з кролями, сорок шість штук до осені буде сотня. Курми, тридцять восьмеро, пшеницю доводиться з города пирять, з комерційського магазину, ви ж не продаєте. Завів у хлів, де з-за огорожі виставило писки четверо підсвинків, до комори, і вже там похвалився. Ото три липівці меду торішнього, оці чотири сьогорічні, дві діжечки сала наклав і м'ясце присолив. Добре живеш, Якове Демидовичу, сказав грек. Вимурував собі палац капітально. Ще якби на суботник був, вийшов. Хо-хо, жартівник ти, Василю Федоровичу. Будь-сім не знаю, що радикуліт у мене. А закликав я тебе на той предмет, що може того. Весілля ж у тебе. Той митку і м'ястя, можна й курочок з десяток. Я по-сусідськи недорого. «Спасибі, не треба», – сухо подякував Грек. «То випишеш колгоспної комори?» – прискалив око неділя. «Іншим виписуємо». «Може б, виписав і собі, але тепер не буду. Та й не збираємося ми вельми розкочигарювати». «Ну, дивися, не хочеш, як хочеш. Тоді присядь, випий з нами за компанію чарку». «В будин не п'ю», – накрив рукою чарку Грек. «А чого це ви, з якої радості?» І в цю мить помітив на краю стола прикладений камінцем папірець. Тромба вловив його погляд, забрав папірця, згорнув у четверо і сховав до кишені замицьканого із загорнутими бортами піджака. Грекові все вияснилося в одну мить. «Справді в селі краще за неділю не складе папірця ніхто» але подейкували, що опріч папірців, підписаних власним прізвищем, він засипав інстанції папірцями анонімними, складає їх за власним уподобанням і на замовлення клієнтів. До цього дня Василь Федорович не дуже в те вірив, надто вже сумлінно виконував свої обов'язки неділя, надто був інтелігентний і чуйний, співав у хорі, Скопав під конторою грядку і посіяв матіоли, щоб пахли всім. Виступав на зборах. І все те виявляється обмильні шати, розмальована машкара. А насправді куркуляка анонімник вийшов на пенсію і тепер не вельмита й приховує. А оця півлітра голубова плата за якийсь пасквіль. Родіон Голуб Хитро посміхався, мов би, кіпкуючи. Він сам без запрошення допив чарку, закусив квашеним яблуком, воно аж хруснуло під його зубами, і раптом ні сіло, ні впало запитав, товаришу голову, якому чоловікові ви більше вірите, ситому чи голодному? Не розумію, до чого це, розвів руками грек. Ситому чи голодному? «Просто в корінь!» «Корінь чого?» «Житія!» «Кушай, Родіоне, кушай!» – підкреслено припрошував Неділя. «Поштуйся!» – у корінь запитав.